Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 19 Pe când cobora scara, Morel îl întâlni pe Penelon care tocmai urca. După cât se părea, Penelon își folosise bine banii fiindcă era îmbrăcat din cap până în picioare în haine noi. Zărindu-l pe armator, cârmaciul păru foarte stânjenit și, retrăgându-se în ungherul cel mai depărtat al coridorului, își trecu pe rând bucata de tutun de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, rostogolindu-și ochii măriți de spaimă. Când Morel îi strânse mâna prietenește ca de obicei, Penelon abia dacă îi răspunse printr-o strângere de mână sfioasă. Morel crezu că stânjeneala lui Penelon se datorește eleganței veșmintelor sale. Se vedea cât de colo că bătrânul nu-și făcuse pe socoteala lui un asemenea lux, Însemna deci fără îndoială că se angajase pe bordul vreunei alte corăbii și acum se rușina că nu păstrase mai multă vreme doliu după faraon. Poate că venise chiar să-i spună capitanului Gomar despre norocul peste care dăduse și să-i aducă vreo ofertă din partea noului său stăpân. «Bieți oameni!» gândi Morel depărtându-se. Fie ca noul vostru stăpân să vă iubească așa cum v-am iubit eu și să fie pe atât de fericit pe cât nu sunt eu. Și luna august se scurse în încercările mereu repetate ale lui Morel de a-și recâștiga vechiul credit sau de a-și găsi unul nou. În ziua de 20 august, întreaga marsilie află că el luase un bilet pentru diligență. Atunci se zvoni că falimentul va avea loc la sfârșitul acestei luni că Morel plecase mai înainte ca să nu fie de față în ceasul nenorocirii și că lăsase în loc fără îndoială pe funcționarul său Emanuel și pe casierul Cocle. Dar în ciuda tuturor prevestirilor, în ziua de 31 august casa fu deschisă ca de obicei. Cocle apăru înapoi a grilajului, liniștit, cercetă cu aceeași atenție polițele care îi se prezentară, și le plăti cu aceeași exactitate de la prima și până la ultima Ba chiar cu aceeași punctualitate cu care plătise polițele personale ale armatorului Plăti și două polițe girate de către Morel Oamenii nu mai înțeleseră nimic și, cu stăruința dârză pe care numai profeții o au față de știrile rele Amânără falimentul pentru sfârșitul lunii septembrie La 1 septembrie Morel se reîntoarse Întreaga familie l-aștepta cu neliniște. Din călătoria aceasta la Paris, trebuia să se nască ultima sa cale de salvare. Morel se gândise la Danglar, care dacă acum era milionar, pe vremuri îi fusese obligat, fiindcă datorită recomandației lui Morel putuse intra în slujba bancherului spaniol, unde începuse să-și strângă uriașa sa avere. După cum se spunea, Danglar avea șase sau opt milioane proprii și un credit nelimitat El l-ar fi putut salva pe Morel fără să fie nevoit să scoată niciun ban din buzunar N-avea decât să gireze un împrumut și Morel ar fi fost salvat Morel se gândise mai demult la Danglar Dar simțise la gândul acesta o silă instinctivă pe care nu și-o putuse stăpâni De aceea se cât putuse să recurgă la acest ultim mijloc și avusese dreptate căci se reîntorcea zdrobit de umilința unui refuz. La reîntoarcere, Morel nu se tânguise deloc, nu învinuise pe nimeni. Își îmbrățișase plângând soția și fiica, îi întinsese o mână prietenească lui Emanuel și se închisese în cabinetul de la etajul al doilea după ce îl chemase pe Cocle. De data aceasta, îi spuseră lui Emanuel cele două femei Suntem pierduți Apoi, după ce se sfătuiră împreună Luară hotărârea ca Julii să-i scrie fratelui ei Care își avea garnizoana la niim Și să-l cheme acasă cât putea mai curând Bietele femei simțeau din instinct Că vor avea nevoie de toate forțele Ca să facă față loviturii ce le amenința De altfel, Deși abia în vârstă de 22 de ani, Maximilian Morel avea o mare înrăurire asupra tatălui său. Maximilian era un tânăr energic și drept. În clipa când fusese vorba să îmbrățișeze o meserie, Taicăsu nu voise să-i impună dinainte viitorul și ținuse seama de înclinările tânărului. Maximilian declarase atunci că voia să devină militar. Făcuse apoi studii excelente, intrase prin concurs la Școala Politehnică și ieșise sublocotenent în Regimentul 53 de linie. Era sublocotenent de un an și îi se făgăduise că la primul prilej va fi înaintat în grad. În Regiment, Maximilian Morel era citat ca unul care păstra cu strictețe nu numai toate obligațiile impuse soldatului dar chiar și toate îndatoririle unui om și îl porecliseră cu toții stoicul. E de la sine înțeles că mulți dintre cei care îi spuneau astfel, îi repetau porecla doar fiindcă o auziseră de la alții, fără însă ca ei să știe ce însemnează. Pe tânărul acesta îl chemaseră în ajutor mama și sora ca să le sprijine în împrejurarea grea pe care o presimțeau. Și ele nu se înșelaseră în privința gravității împrejurării, căci, o clipă după ce domnul Morel intră în cabinetul său împreună cu Cocle, Julie îl văzu pe acesta din urmă ieșind palid, tremurând și cu chipul răvășit. Când trecu pe lângă ea, Julie vruse să-l întrebe ce s-a întâmplat. Dar bietul om coborâ scările cu o grabă neobișnuită și se mulțumise strige ridicându-și brațele spre cer. Vai, domnișoară, domnișoară, ce nenorocire îngrozitoare! Cine și-ar fi putut-o închipui?" Peste o clipă, Julie îl când urcând din nou și ducând două sau trei registre, un portofoliu și o pungă cu bani. Morel cercetă registrele, deschise portofoliu și numără banii. Tot ce mai avea se ridica la șase sau opt mii de franci iar în casările până la 5 septembrie mai făceau încă vreo 4 sau mii în total. Deci mai aveau cel mult un activ de 14.000 ca să facă față unei polițe de 287.500 de franci. Nu putea fi vorba să plătească nici măcar un acont din suma aceasta. Și totuși, când Morel coborâ la masă, el părea destul de liniștit. Dar liniștea aceasta le înspăimânta pe cele două femei mai mult decât le-ar fi putut înspăimânta mâhnirea cea mai adâncă. După masă, Morel avea obiceiul să se plimbe. Se ducea să-și ia cafeaua la cercul foceienilor și să citească semaforul. În ziua aceea însă nu ieși deloc și se urcă din nou în biroul său. Cocle părea cu totul buimăcit. El stătu aproape întreaga zi în curte așezat pe o piatră, cu capul gol, sub arșița unui soare de 30 de grade. Emanuel încercă să le liniștească pe femei, dar simți că îi lipsesc cuvintele. Tânărul cunoștea prea bine afacerile casei, ca să nu-și dea seama că o mare nenorocire pândea familia Morel. Veni noaptea. Cele două femei vegheaseră nădejduind că Morel, când va coborâ din birou, va intra la ele dar îl auziră trecând pe dinaintea ușii, călcând ușor, de teamă să nu fie chemat. Ele traseră cu urechea și la auziră intrând în dormitor și încuindu ușa pe dinăuntru. Doamna Morel își trimise fica la culcare, apoi peste o jumătate de ceas, se ridică, își scoase pantofii și se furișă în coridor, gândindu-se să vadă prin gaurachei ce făcea soțul ei. În coridor zări o umbră care se retrăgea. Era Julie, neliniștită ea însăși și sosită acolo înaintea mamei sale. Fata se apropie de maică-sa. Scrie, își optia. Cele două femei își ghiciseră gândurile fără să-și vorbească. Doamna Morel se plecă în dreptul broaștei de la ușă. Într-adevăr, Morel scria, dar soția observă ceea ce fica nu observase. Morel scria pe o hârtie timbrată și atunci îi veni fricoșătoarea idee că el își scria testamentul. Doamna Morel se cutremură, dar a avut totuși puterea să nu spună nimic. A doua zi, Morel părea pe deplin liniștit. Stătu în birou ca de obicei, coborâ la masă ca de obicei, dar după masă își chemă fica lângă el. O strânse în brațe și o ținu multă vreme strânsă la pieptul lui. Seara Julie îi spuse mamei sale că, deși tatăl păruse calm, ea observase că inima îi bătea năvalnic. Celelalte două zile se scursă aproape în același fel. În seara zilei de 4 septembrie, Morel îi ceru din nou fiicei sale cheia de la cabinet. Julie trăsării pentru că cererea aceasta îi se păru sinistră. De ce îi cerea tatăl cheia păstrată întotdeauna de ea, încă de pe când era copilă, și pe care el nu i-o cerea decât când voia să o pedepsească? Ea îl privi. Tată, cu ce ți-am greșit de vrei să-mi iei cheia înapoi? N-ai greșit cu nimic, copila mea, îi răspunse nefericitul, căruia întrebarea aceasta atât de simplă îi umpluse ochii de lacrimi. N-ai greșit cu nimic, dar am eu nevoie de ea. Julie se prefăcu că îi caută cheia. Cred că am lăsat-o în odaia mea," spuse ea. Și plecă. Dar în loc să se ducă în odaia ei, coborî și dădu fuga să se sfătuiască cu Emanuel. Nu-i da cheia," îi spuse Emanuel, iar mâine dimineață, dacă poți, nu-l lăsa nicio clipă singur. Ea încercă să-l întrebe de ce, dar Emanuel sau nu știa sau nu voia să-i spună mai mult." În tot timpul nopții de 14 spre 5 septembrie, doamna Morel stătu cu urechea la pândă. Până la trei dimineața ea și-a auzit soțul plimbându-se agitat prin cameră. Abia pe la trei el se culcă. Cele două femei își petrecură noaptea împreună. Din zori și până seara ele îl așteptară pe Maximilian. Pe la opt, domnul Morel intră la ele. Era liniștit, dar i se putea citi pe chipul palid și răvășit frământarea din timpul nopții Femeile nu îndrăzniră să-l întrebe dacă dormise bine Morel fu mai bun ca întotdeauna cu soția și mai drăgăstos ca întotdeauna cu fiica sa Nu se mai sătura privindu-și și, și îmbrățișându-și biata copilă Julie și-a mintit de sfatul lui Emanuel și voi să-și urmeze tatăl când acesta ieși, dar Morel o respinse cu blândețe. Rămâi lângă maică-ta, îi spuse el. Julie stărui. Vreau eu să rămâi, îi spuse Morel. Era pentru prima oară când Morel îi spunea fiicei sale vreau eu, dar spusese cuvintele acestea cu atâta blândețe părintească Încât Julie nu îndrăzni să mai facă niciun pas Ea rămase locului mută și nemișcată. Peste o clipă ușa se deschise Și Julie simți cum cineva o îmbrățișează și îi sărută fruntea Ridicând ochii, ea scoase un strigăt de bucurie Maximilian, frățioare! strigă ea La strigătul acesta, doamna Morel veni în fugă și se aruncă în brațele fiului ei ce s-a întâmplat, mamă?" întrebă tânărul, privind când spre doamna Morel, când spre sora lui. Scrisoarea dumitale m-a îngrozit și am venit cât am putut mai curând." Julie," spuse doamna Morel, făcându-i un semn fiului ei, du-te și spune-i tatălui tău că a sosit Maximilian." Tânăra se repezi să-și vestească tatăl, dar pe prima treaptă a scării se întâlni cu un om care ținea o scrisoare în mână. Dumneavoastră sunteți domnișoara Julie Morel? întrebă omul cu un accent italienesc foarte pronunțat. Da, domnule, băigui Julie, dar ce vrei cu mine? Nu te cunosc. Citiți scrisoarea asta, spuse omul, întinzându-i un bilet. Julie șovăi E vorba de salvarea tatălui dumneavoastră, adăugă mesagerul. Julie îi smulse biletul din mână. Apoi îl deschise cu grabă și citi. Duceți-vă de îndată în aleile Melan. Intrați în casa cu numărul 15. Cereți portarului cheia camerei de la etajul 5. Intrați în camera aceasta. Luați de pe colțul sobei o pungă împletită din mătase roșie și duceți punga tatălui dumneavoastră. Trebuie neapărat ca el să o primească înainte de ora 11. Mi-ați făgăduit să vă supuneți orbește și vă reamintesc făgăduia la dată. Simbad Marinarul Fata scoase un strigăt de bucurie și, ridicând ochii, căută omul care îi adusese scrisoarea, dar acesta dispăruse. Ea mai privi atunci încă o dată biletul, cu gând să-l mai citească a doua oară și zări un post scriptum. E neapărat nevoie să îndepliniți misiunea dumneavoastră personal și singură. Dacă veți veni însoțită sau dacă altcineva va veni în locul dumneavoastră, portarul va răspunde că nu știe despre ce este vorba. Post-scriptumul acesta domoli bucuria tinerei fete. Nu cumva trebuie să se teamă. Nu cumva îi se întindea o cursă. Nevinovăția ei o făcea să nu-și dea seama ce fel de primejdii o puteau pândi la vârsta ei, dar, ca să te temi, nu e deloc nevoie să cunoști primejdia, ba chiar e știut că tocmai primejdiile necunoscute pricinuiesc cea mai mare spaimă. Julie șovăi și se hotărâ să ceară sfatul cuiva. Dar, printr-un simțământ ciudat, ea nu se mai duse nici la mai sa și nici la fratele ei, ci la Emanuel. Coborâ scara și îi povesti ce îi se întâmplase în ziua când reprezentantul firmei Thomson french venise în casa lor. Îi povesti scena de pe scară, îi repetă făgăduiala și îi arătă scrisoarea. Trebuie să te duci," o sfătuie Emanuel. Să mă duc?" băigui Julie. Sigur, iar eu te voi însoți. Dar n-ai văzut că trebuie să fiu singură?" Vei fi singură." Răspunse tânărul. Eu te voi aștepta în colțul străzii muzeului. Iar dacă ai să întârzi doar cât să-mi fac griji, atunci am să vin să te caut și îți spun că va fi vai și amar de cei ce vor încerca să-ți facă vreun rău." Așadar, Emanuel," spuse Julie șovăind, părerea ta este să răspundi invitației acesteia?" Da." Nu ți-a spus oare mesagerul că e vorba de salvarea tatălui dumitale? Ia spune-mi, Emanuel. Ce pericol îl pândește?" întrebă Julie. Emanuel șovăie o clipă, dar se simți cuprins de dorința de a o hotărâ pe Julie dintr-o dată și fără zăbavă. Ascultă," spuse el, astăzi este 5 septembrie, nu e așa?" Da." Astăzi, la ora 11?" Tatăl tău trebuie să plătească aproape 300 de mii de franci. Da, știu. Ei bine, spuse Emanuel, în casă nu există nici măcar 15.000. mii. Atunci ce are să se întâmple? O să se întâmple că dacă astăzi, înainte de ora 11, tatăl tău nu găsește pe cineva care să-l ajute, la prânz va fi silit să declare faliment. Atunci haide, haide! strigă tânărat răgându-l pe Emanuel după ea. Între timp, doamna Morel îi povestise totul fiului ei. Maximilian știa destul de bine că, în urma nenorocirilor care îl loviseră rând pe rând pe tatăl său, se făcuseră mari schimbări în cheltuielile casei, dar nu știa că lucrurile ajunseseră chiar atât de departe. Aflând adevărul, el rămase zdrobit. Apoi se repezi pe neașteptate afară din cameră Urcă în grabă scara crezând că tatăl său este în cabinet Dar bătu zadarnic la ușă Pe când stătea la ușa cabinetului Auzi deschizându-se ușa apartamentului și întorcându-se Își văzut tatăl În loc să se ducă de dreptul în cabinet Domnul Morel intrase mai întâi în camera sa Și ieșea abia acum de acolo zărindu l pe Maximilian Morel scoase un strigăt de surpriză. El nu aflase încă despre sosirea tânărului. De aceea rămase nemişcat, strângând cu brațul stâng un obiect pe care îl ținea ascuns sub haină. Maximilian coborî repede scara și se aruncă de gâtul tatălui său. Dar deodată se dădu înapoi, lăsându-și numai mâna dreaptă sprijinită de pieptul tatălui. Tată! întrebă el pălind de moarte. De ce ai o pereche de pistoale sub haină? Iată de ce mă temeam, răspunse Morel. Tată, tată, în numele cerului, ce ai de gând să faci cu armele? Maximilian, îi răspunse Morel privindul fix. Tu ești bărbat și om de onoare. Vino cu mine, am să-ți spun. Și Morel urcă cu pași hotărâți spre cabinetul său, în timp ce Maximilian îl urma clătinându-se Morel deschise ușa și o încuie după ce Maximilian intră Apoi străbătua anticamera, se apropie de birou, pusă pistoalele pe un colț al mesei Și îi arătă fiului său cu vârful degetului un registru deschis Pe registru era notată situația exactă a casei Morel trebuia să plătească peste jumătate de ceas 287.500 de franci. Tot ce avea se ridica la suma de 15.257 de franci. Citește, spuse Morel. Tânărul citi și se simți zdrobit o clipă. Morel tăcea. De altfel, ce ar mai fi putut să adauge la sentința necruțătoare a cifrelor? Tată, ai încercat tot ca să preîntâmpin nenorocirea?" întrebă tânărul. Da," răspunse Morel. Nu mai ai nicio sumă de primit?" Nimic." Ai epuizat toate mijloacele?" Toate." Iar peste o jumătate de oră," spuse Maximilian cu voce mohorâtă, numele nostru va fi dezonorat?" Sângele spală dezonoarea, spuse Morel Ai dreptate, tată, și te înțeleg Apoi întinse mâna spre pistoale Unul e pentru dumneata și altul pentru mine Îți mulțumesc Morel îi opri mâna Și maică-ta și sora-ta, cine le va ajuta să trăiască? Un fior zgudui corpul tânărului Tată, spuse el Îți dai seama că îmi cer să trăiesc?" Da, îți cer să trăiești," glăsui Morel, fiindcă asta ți este datoria. Tu ai o fire calmă și puternică, Maximilian." Maximilian, tu nu ești un om obișnuit. Nu-ți ordon nimic, nu-ți poruncesc nimic, Ce îți spun doar, privește situația ca și cum ai fi un străin și judecă tu însuți." Tânărul se gândi o clipă, apoi o expresie de resemnare sublimă îi se ivi în ochi. Dar cu o mișcare înceată și tristă își smulse epoletul și tresa, semnele gradului său. Bine," spuse el întinzându-i mâna lui Morel. Mori liniștit, tată. Eu voi trăi." Morel încercă să se arunce la picioarele fiului său. Maximilian îl prinse în brațe și, aceste două inimi nobile, Bătură o clipă una lângă alta. Tu știi că nu e din vina mea?" spuse Morel. Maximilian zâmbi. Eu știu că, dumneata tată, ești omul cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată." Ei, acum s-ai isprăvit. Întoarce-te lângă mama și lângă surioara ta." Tată," spuse tânărul plecându-și genunchii, binecuvântează-mă." Morel apucă în mâini capul fiului său, îl apropie de el și îl sărută de mai multe ori. Da, da," spuse el, te cuvântez în numele meu și în numele a trei generații de oameni fără pată. Ascultă ce-ți spun ei prin glasul meu. Locașul pe care nenorocirea al distruge îl poate reclădi iar soarta. Văzându-mă pierind astfel, celor mai neînduplecați oameni li se va face milă de tine." Poate că ție ți vor dară gazul pe care mie n-au vrut să mi dea. Atunci încearcă să nu se rostească numele rușinos de faliment. Începe munca, lucrează, tinerei, lupte cu înflăcărare și curaj. Trăiește împreună cu surioara și cu ta, cheltuind cât se poate mai puțin, astfel ca să crească și să rodească zi de zi în mâinile tale averea pe care o datoram altora. Gândește-te că va fi o zi frumoasă, o zi mare, o sărbătoare. Ziua reabilitării Ziua când chiar în biroul acesta vei spune Tata a murit fiindcă n-a putut face ceea ce fac eu astăzi Dar a murit liniștit fiindcă atunci când murea știa că eu voi face Tată, tată, strigă tânărul Dacă totuși s-ar putea să trăiești Dacă trăiesc totul se schimbă Dacă trăiesc interesul se preface în îndoială Mila în înverșunare. Dacă trăiesc, nu sunt decât un om care și-a călcat cuvântul, care nu și-a ținut angajamentele. Nu sunt decât un falit la urma urmei. Iar dacă mor, din potrivă, gândește-te, Maximilian. Cadavrul meu nu va mai fi decât cadavrul unui biet om cinstit și nefericit. Trăind, cei mai buni prieteni mi-ar ocoli casa. Murind, Întreaga marsilie mă va urma plângând până la groapă. Trăind, ție ți-ar fi rușine de numele meu. Murind, ai înălțat fruntea și ai spune. Sunt fiul aceluia care și-a luat zilele, fiindcă pentru prima dată în viața a fost silit să nu-și țină cuvântul. Tânărul oftă, dar păru resemnat. Era pentru a doua oară când convingerea îi pătrundea nu în inimă, și în minte. Și acum, spuse Morel, lasă-mă singur și încearcă să îndepărtesc femeile. N-ai vrea să mai vezi încă o dată pe Julie? întrebă Maximilian. În revederea aceasta, tânărul își pusese o ultimă nădejde înăbușită. Iată de ce o propusese. Morel clătina din cap. Am văzut o azi dimineață, răspunse el. Și mi-am luat rămas bun de la ea." Tată, nu ai de făcut vreo recomandare specială?" întrebă Maximilian cu vocea sugrumată. Ba da, fiul meu, am să-ți fac o recomandare sfântă." Vorbește, tată." Firma Thomson French a fost singura care, din omenie sau din egoism, dar nu mi-e dat mie să citesc în inimile oamenilor, a avut milă de mine." Reprezentantul ei, acela care peste 10 minute va veni să încaseze plata unei polițe de 287.500 de franci, n-am să-ți spun că mi-a acordat, dar mi-a oferit un răgaz de trei luni. Firmei acesteia să-i datoria înaintea tuturor celorlalte, iar pe trimisul ei să-l privești ca pe un om căruia să nu-i faci niciodată niciun rău. Așa voi face, tată. Spuse Maximilian Și acum încă o dată adio, du-te, du-te, am nevoie să rămân singur Testamentul îl vei găsi în biroul camerei mele de culcare Tânărul rămase în picioare împietrit, având putere numai să vrea, dar nu să și facă Ascultă, Maximilian," spuse Morel Închipuieți că și eu sunt ostaș ca și tine," Și că am primit ordin să cuceresc o redută. Știind că va trebui să mor cucerind-o, nu mi-ai spune oare ceea ce mi-ai spus adineaori? Haide, tată, căci rămânând locului te necinstești și mai bine să fii mort decât necinstit." Da, da," răspunse tânărul și, strângându-l pe Morel în brațe, îi spuse, Haide, tată." Apoi se repezi afară din cabinet. După ce fiul său ieși, Morel rămase o clipă locului cu ochii ațintiți la ușă. Apoi întinse mâna, găsi cordonul soneriei și sună. Coclese-i vii îndată. Dar nu mai era același. Ultimele trei zile îl zdrobiseră. Gândul acesta, casa Morel își va înceta plățile, îl încovoiase mai mult decât ar fi făcut-o 20 de ani din viață. Dragul meu, Cocle, spuse Morel cu un ton a cărui expresie ar fi fost cu neputință de redat. Rămâi în anticameră. Când va veni domnul acela care a mai fost acum trei luni, reprezentantul firmei Thomson French, să l anunți. Cocle nu răspunse. Făcut doar un semn cu capul, se duse în anticameră și așteptă. Morel se prăbuși pe scaun. Își îndreptă privirea spre pendulă. Îi mai rămăseseră numai șapte minute. Acele pendulei se mișcau nespus de repede. i se părea că le vede mișcându-se. Ceea ce se petrecu apoi în clipa supremă, în mintea încă tânără a omului acestuia care, datorită unui raționament poate fals, dar cel puțin just în aparență, avea să se despartă de tot ce iubea pe lume și să părăsească viața care îi dăruise toate bucuriile familiei, este cu neputință de spus. Ca să-și poată cineva da seama, ar fi trebuit să-i vadă fruntea acoperită de sudoare și totuși resemnată, ar fi trebuit să-i vadă ochii scăldați în lacrimi și totuși înălțați spre cer. Acul pendulei se mișca întruna. Pistoalele erau gata pregătite. Morel își întinse mâna și, rostind numele fiicei sale, luă un pistol. Apoi lăsa arma ucigătoare, apucă pana și scrise câteva cuvinte. I se părea că nu-și luase îndeajuns rămas bun de la copila lui dragă. Când termină, privi din nou pendula. Acum nu mai socotea minutele, ci secundele. Lu, din nou arma între deschise gura și a ținti ochii pe acele pendulei. Tresărie însă auzind zgomotul pe care îl făcea el însuși, ridicând cocoșul armei. În clipa aceea o sudoare și mai rece îi năpădi fruntea, o neliniște și mai ucigătoare îi strânse inima. El auzi ușa de la scară scârțâind din balamale. Apoi ușa cabinetului se deschise. Acul pendulei se apropia tot mai mult de ora 11. Morel nu se întoarse ci așteptă să-l audă pe cocle rostind. Reprezentantul firmei, Thomson French. Și își apropie va pistolului de gură. Deodată auzi un strigăt. Era vocea fiicei sale. Morel se reîntoarse și o zări pe Julie. Pistolul îi scăpă din mână. Tată!" strigă Julie gâfâind și aproape dându-și sufletul de bucurie. Ești salvat! Ești salvat!" și se aruncă în brațele lui, arătându-i o pungă împletită din mătase roșie. Cum salvat copila mea?" întrebă Morel. Ce vrei să spui?" Da, salvat, iată, iată!" Morel l-o punga și fiind fiindcă își amintea parcă nedeslușit că ea fusese a lui pe vremuri. Într-o despărțitură a pungii găsi polița de 287.500 de franci Polița fusese achitată În cealaltă despărțitură găsi un diamant de mărimea unei alune Și aceste două cuvinte scrise pe o bucată de pergament Zestrea Juliei Morel își trecu mâna pe frunte Îi se părea că visează În aceeași clipă Pendula bătu ora 11. Zgomotul ei sună pentru morel ca și cum fiecare lovitura a ciocanului de oțel ar fi lovit în propria lui inimă. Haide, fica mea," spuse el, explică-mi, unde ai găsit punga asta?" Într-o casă de pe aleile Melan, la numărul 15, pe colțul sobei unei odăițe de la etajul al cincelea." Dar pun nu ta!" strigă Morel. Julie îi întinse tatălui ei scrisoarea pe care o primise dimineața. Și te-ai dus singura acolo?" întrebă Morel după ce citi scrisoarea. Emanuel m-a însoțit tată. El trebuia să mă aștepte în colțul străzii muzeului. Dar lucru ciudat, când m-am reîntors, nu l-am mai găsit acolo." Domnule Morel!" Se auzi o voce pe scară. Domnule Morel!" E vocea lui!" spuse Julie. Și în aceeași clipă, Emanuel intră cu fața răvășită de bucurie și de emoție. Faraonul!" strigă el. Faraonul!" ce cu Faraonul? Ți-ai pierdut mințile, Emanuel? Știi doar bine că Faraonul s-a cufundat." Faraonul, domnule! E semnalat Faraonul! Faraonul intră în port." Morel se prăbuși pe scaun simțind că îl părăsesc puterile. Mintea lui nu mai putea să o rânduiască toate întâmplările acestea uluitoare de necrezut. Dar iată că intră și fiul său. Tată, strigă Maximilian, de ce spuneai că faraonul e pierdut? Paza portului l-a semnalat și acum intră în port. Prieteni, spuse Morel, dacă ar fi așa ar trebui să credem într-o minune dumnezeiască. Cu neputință, e cu neputință! Dar ceea ce era adevărat și totuși la fel de necrezut Era punga pe care o avea în mâini, era polița achitată, era minunatul diamant Domnule, întrebă și Cocle la rândul său Cum adică faraonul? Haide copii, spuse Morel ridicându-se Haide să vedem și îndură domnul de noi dacă vestea este cumva falsă Coborîră împreună. La mijlocul scării îi aștepta doamna Morel. Biata femeie nu îndrăznise să urce. În scurtă vreme pe răpecheiul la Canebier. În port se strânsese o mulțime de oameni. Toată mulțimea aceasta se dădu în lături, făcându-i loc lui Morel. Faraonul! Faraonul! strigau toți. Într-adevăr, lucru de necrezut, uluitor. În fața turnului Saint Jean, își arunca ancora și, și strângea pânzele o corabie pe a cărei pupă stătea scris cu litere albe: Faraonul, Morel și fiul, Marsilia. Corabia aceasta semăna a Idoma cu celălalt, Faraon, și era încărcată tot cu cârmăz și indigo. Pe puntea ei, capitanul Gomar dădea ordine, iar moș Penelon, îi făcea semne domnului Morel. Nu mai încăpea nicio îndoială. O mărturiseau simțurile și zece mii de oameni veneau în ajutorul acestei mărturii. Pe când Morel și fiul său se urcau îmbrățișați pe punte în aplauzele întregului oraș, martor al acestei minuni, un bărbat al cărui obraz era pe jumătate acoperit de o barbă neagră și care, ascuns pe după ghereta unui pasnic, privea cu duioșie scena aceasta, șopti. Fii fericit, inimă nobilă! Fii binecuvântat pentru tot binele pe care l-ai făcut și pe care îl vei mai face încă. Iar recunoștința mea să rămână în umbră ca și fapta ta bună. Apoi, cu un zâmbet în care înfloreau bucuria și fericirea, el părăsi ascunzătoarea și, neobservat de nimeni, într-atât de preocupați erau cu toții de evenimentul zilei, coborâ pe una din scărițele care servesc pentru debarcare și strigă de trei ori. Jacopo! Jacopo! Jacopo! Atunci se apropie de el o șalupă, îl lă pe bord și îl duse spre un iaht luxos, pe a cărui punte necunoscutul sări cu ușurința unui marinar. De acolo mai privi încă o dată cu Morel plângând de bucurie, strângea prietenește mâinile ce îi se întindeau din mulțime, și mulțumea printr-o privire rătăcită necunoscutului binefăcător, pe care părea că-l caută în cer. Și acum, spuse necunoscutul, adio bunătate, adio omenie și recunoștință. Rămas bun tuturor simțămintelor care înnobilează inima. Am luat locul ursitei ca să-i răsplătesc pe cei buni. Zeul răzbunării să-mi lase locul său ca să-i pedepsesc pe ticăloși. Și după ce vorbi astfel, necunoscutul făcu un semn. Iahtul care parcă nu aștepta decât semnul acesta ca să plece, porni de îndată spre larg. Capitolul 31. Italia. Simbad Marinarul. Pe la începutul anului 1838, se aflau la Florența doi tineri aparținând celei mai elegante lumi din Paris. Unul dintre ei era Contele Albert de Morser, iar celălalt, baronul Franz de Pinay. Tinerii se înțeleseseră să petreacă împreună carnavalul din acel an la Roma, unde Franz, care locuia de aproape patru ani în Italia, avea să-i servească drept ghid lui Albert. Dar cum nu e lucru prea ușor să-ți petreci carnavalul la Roma, mai ales când nu vrei să te culci prin piața poporului sau un Campo Vaccino, ei îi scriseseră lui Jupân Pastrini, proprietarul hotelului Londra din piața Spaniei, rugându-l să le rețină un apartament confortabil. Jupân Pastrini le răspunsese că n-avea libere decât două camere și un cabinet, situate al secondo piano, și că le putea da pe toate în schimbul modestei sume de un Ludovic pe zi. Cei doi tineri primiră. Apoi, voind să folosească răgazul care mai rămăsese până la carnaval, Albert plecă la Neapole. Cât despre Franț, el rămase la Florența. După ce se bucură câtva timp de viața orașului familiei Medicis, după ce se plimbă îndeajuns prin paradisul denumit Cazines, după ce fu primit de către minunații anfitrion care fac onoarea Florenței, lui Franț ei veni chef, fiindcă văzuse mai înainte Corsica, leagănului Bonaparte, să viziteze insula Elba, acest mare popas al lui Napoleon. Așadar, într-o seară, Franț dezlegă o barcheta din veriga de fier care o lega de portul Livorno, se culcă pe fundul ei și, învelindu-se în mantie, le spuse marinarilor doar aceste cuvinte, spre insula Elba. Luntre a părăsit portul, așa cum o pasăre de mare își părăsește cuibul și a doua zi îl debarcă pe Franț la Portoferraio. Franț străbătui insula imperială după ce pășise pe toate urmele lăsate de pașii gigantului și se duse apoi să se îmbarce la Marciana. Două ore după ce părăsise uscatul, el se reîntoarse cu gândul să coboare la Pianoza, unde se găseau, după cum auzise, stoluri nesfârșite de potârnici roșii. Dar vânătoarea nu dădu rezultate bune. Cu multă trudă, Franța abia împușcă vreo câteva potârnici slabe și, ca orice vânător care s-a ostenit de pomană, se urcă din nou în barcă destul de prost dispus. Dacă excelența voastră ar vrea," îi spuse patronul, ar putea face o vânătoare grozavă Unde? Vedeți insula aceea? Continuă patronul, întinzându-și degetul spre sud și arătând o grămadire de stânci de formă conică Înălțându-se din mijlocul mării zugrăvite în cel mai frumos violet Ce insulă e asta? Întrebă Franț E insula Monte Cristo Îi răspunse Livornezul dar n-am autorizație să vânez acolo. Excelența voastră nici n-are nevoie de autorizație. Insula e pustie. Iată, uită, se miră tânărul. O insulă pustie în mijlocul Mediteranei. Curios lucru. Și firesc totodată excelență. Insula asta e o îngrămădire de stânci și pe tot întinsul ei nu dai poate nici măcar peste un stângen de pământ arabil. Cui îi aparține insula? Toscanei. Și ce vânat am să găsesc în ea? Mii de capre sălbatice, Care trăiesc lingând pietrele, zâmbi Franț neîncrezător. Nu, ci gând buruienile mirții și fisticii ce cresc printre steiuri. Și unde am să dorm? Pe în grote sau pe bord, în mantia dumneavoastră. De altfel, dacă excelența voastră dorește, putem să plecăm îndată ce se termină vânătoarea. Știți că navigăm la fel de bine și noaptea ca și ziua și, că dacă nu putem folosi pânzele, avem vâslele. Fiindcă lui Franței mai rămăsese destul timp până la întâlnirea cu prietenul său și fiindcă era liniștit în privința locuinței din Roma, el primi propunerea de a se despăgubi pentru prima vânătoare. La răspunsul lui afirmativ, marinarii și între ei câteva cuvinte. Ce s-a întâmplat?" îi întrebă el. E ceva nou să a evit vreo piedică?" Nu," răspunse patronul. Dar am vrea să o prevenim pe excelența voastră că insula este pusă sub observație." Adică cum?" Asta însemnează că, întrucât Monte Cristo nu e locuită și servește uneori drept loc de popas contrabandiștilor și piraților care vin din Corsica, din Sardinia sau din Africa, dacă se află cumva despre oprirea noastră pe insulă, la întoarcerea în Livorno vom fi silici să stăm șase zile în carantină. Drace, atunci se schimbă lucrurile. Șase zile? Tocmai cât i-a trebuit lui Dumnezeu să creeze lumea. E cam mult mai băieți. Dar cine o să spună că excelența voastră a fost la Montecristo? Eu în niciun caz nu o să spun, răspunse Franț. Noi nici atât, făcură marinarii. Atunci hai la Monte Cristo. Patronul comandă manevra luntre a fund îndreptată spre insulă și început să plutească în direcția ei. Franța așteptă să se termine manevra. Apoi, când porniră pe noul drum, când pânza fu umflată de vânt și când cei patru marinari își reluare locurile, trei înainte și unul la cârmă, el intră din nou în vorbă cu ei. Dragă Getano, îi spuse el patronului, mi se pare că mi-ai spus că insula Monte Cristo servește de adăpost piraților. Și asta parcă seamănă cu totul altfel de vânat decât caprele. Da, excelență, v-am spus adevărul."